O kullu muhdethet in bida, Kullu bida të më valala, Kullu valala të më finnar. Lezët ndërruar, Sot dë flasim me lehinë Allahu Subhanu wa ta'ala për shtyllo në dytë edhe shtyllo në tretë të besimit në kaderë. Si që kemi të reguar në mësimit dhe kaluara besimin në kaderë për bëhen në katër shtyllo. Këto katër shtyllo janë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 Dëmë thënë dëshira e ti, është pjesë e pandarë, e rububi e së ti, edhe qëni së ti kryuës edhe zotëruës i gjdo gjëje. Edhe shtylla e kadërt është të besorë se Allah s'u hanu e ta'ala është kryuës i gjdo gjëje. Këto ka të shtylla, janë të shtylla pa të cilën nuk qëndronë besimin kaderë, pa në edhe njohje e tyre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 dhe të përmëndë se gjithë dhe thot se tokën kam për të atrashëguar robërit e mi të devotë qëmë zëbur quhët në gjithë do liber të cilin e ka zbritur allohë suhënë ta të talë të këpërfetët e ti nuk është qëllimi i fjallës zëbur të vëdhëm zëburi që i ka dhe në allohë suhënë të talë dhe udit a.s. këshu ka të në nëndjetarët thotë allohë në këtë ajetë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 Dhe kjo është një prej mrekullive Kurani të Kuranit që tregoi diçka që do ndodhe më mbrapsht dhe më vërtet ndodhi dhe vazhdon të ndodhi derisa të bëhet kemeti. Dhe kjo gjë është fitoria e besimtarve, edhe pse në disa momente, në disa pjesë të jetës ata ndjehen të dobët, të mundur, por nuk mundën që, që të nuk mundën armiqtë e Islamit të i shkatërrojnë atë plotësisht. Derisa dy fundi e divmehdi e paqeysani selam, ambas vetë bëhet kemeti.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 Shëgjërej që vëtë të dhikër, e lawëhën mahfuz, umëll kitab, këto e ndisa jema, të këti libërin në cilën i një nëshkru e tur, të këti mjë kërjesave që do ndodhin dhe dhënë i gjukimit. Në gjithë është të thotë Allahumë, subhanu wa ta'ala, në njënje tjetër, inna nëchnë nuhil mauta, wa nëktubu ma qaddamu wa atharahum, wa kulla shëjnë ahsajnahu fi imamin mubim, Thotë Allah së më hanë të anë të tajet, nejë rinjallim të vdekurit. Thotë nejë rinjallim të vdekurit. Edhe shkruem punët e tyre, edhe ato gjurëm të punëve të tyre të cilat të ta i lenë bas. Edhe të gjë gjë e kemi në logaritur në imam më binë. Kam thëndi e tarët, që Allah së më hanë të anë të tajet,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 i të gjithë gjë dhe e ka qytur Allah në këta jet el imam el Mubin pra në të rgonë që i ka shkoj të punit dhe, dhe kryesave më basi ataj ka në kryur ato praj me lajkeve edhe i ka shkruar ato që për parës e ti kryoj ato dhe gjithë gjithë gjë kemi logaritur në imam Mubin dhe dhe dhe drejtu e si qartë sepse prej ti marrin me lajket të cilë të shkojnë caktimet e tjera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 në imam mubin dhe i tuës i qartë i cile është lohen mahfudh ose ndrysh e qëtë umul kitab të ishtë dhe përmëndën e jetë tjetër gjitho e nemrat të lohen mahfudh në cilin e shkujt të shdëgjë dhe, këto jetë përforcojnë edhe vërdetojnë shtyllën e dy të besimit në këder që është shtylla e shkrimit të shdëgjë që ka ndodhur 50.000 vjetë për parë të të kryojnë që i të toka. Aje tjetër kemi fëllën Allah subhanu ta'ala Oma min dabbetin fil ardh Ola tairin jetiru bi gjenahehi Illa oma mun amthalukum Ma farratna fil kitabimin shaj Thumma ila rabbihim ju hësharun Tëtë Allah subhanu ta'ala Gjdo kafsh që jetës në tok Edhe gjdo shpend që fluturon Me krahat e ti Në thënë që Ka bërë Allah për i këtyre Umete si për jush Popuj Si shka bërë për jush Edhe pas ta i thot Ma farrakën a fil kitabim në shëj Nuk i milen mangët në liber Azgjë Thumme i la rabbi mi hësherun Më pas ata të këzote i tyre Dorin gjallën të gjithë Gjithë të umete, gjithë të popuj Popuj të kafshëve të shpendeve dhe të kryesat Që janë më logik Njerëz dhe të gjindët Të gjithë për fundimisht dorin gjallën të këllohus muhan të ala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 Umul Kitab do thot libri burimor, libri për të cilit buron çdo gjë që do ndodhi deri ditën e gjykimit. Umul Kitab, ose Lohun Mahfuz, ose Dhikr, ose Imamul Mubin, të gjithë këto emra të librit parë, të cilin e ka shkruar Allahu Subhanuhu Teala dhe ka shkruar në të ekzistencën e çdo gjëje deri ditën e gjykimit. Thotim në, në thot, Abasi Thot ibn Abbas, radhiallahu anhu, umul kitapët është lohi mahfudhë. Gjithashtu ka thënë dhe muqatil, Allah o më shiroftë, që umul kitapë është lohi mahfudhë dhe të regon muqatil, që Allah subhanët ta'ala e ka shënuar Kuranin atëherë kur shkruajti në loh, lapsin, lohi mahfudhë dhe ka shkruajti u Kuranin në tje,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 Të regojnë, jenë në mëne argumente që Allah e ka shkujtu është dëgjë për para nëse të në egzistojnë kryesat. Nëndër tërë është dhe Kurani, edhe është dëgjë që do egzistoj. Dhe pëse Kurani nuk është kryes, por fakti që i do egzistoj, dhe jetë në këtë dunja, është shkujtur. Thotë Allah, subhanu wa ta'ala, Fëmën avdhën më më më niftera alëllahi këdhibën, au këdhëve bi ajatihi ula i ke janaluhum nësibuhum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 si shta më përpar zëbur dhe zëburur shumës, më thënë në fletushka o flet, liber, shkruajtur. Allah, në shkruajtur. Thotë Allah subhanët talën këta jetë, në zdo gjithë që veprua në ta është në zubur, në liber, në shkruajtur. Ka thënë ata dhe mukatil, në zdo gjithë që kanë veprua ata ka që në shkruajtur për ta në lohi mahfud. Gjithashtu transmitohet nga Hamad ibn Zeyd, se Daud ibn e Bihind,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 bëjnë lemem. Me thënë, gjithë gjunafët Allah dhe i fali robit, nëse i pendohet, edhe nëse nuk pendohet, nuk ka për të falur, nuk ka për të falur të gjunafë, vetëm se më më gjukimit, nëse ndëshonën e me mëshirën në ti dinin gjukimit, ndëse këto që që që që në lemem, dhe hënë që në gjë në gjë në gjë në gjë në gjë në punët e mira. Edhe dhe thotib në abasi të rgujnë që këtë që që që të lem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 edhe prej shkëndijeve të vogla ndizet një zjarë i madhë edhe dy gjunaftë të vogla nuk janë barabarta me një gjunaftë të vogl edhe po u bashkuon ato e fusin një u në gjëhenem Allah u nërojt rëndësishme e shë thotë thotë profetis salam sëllem e ka shkruaj të ura Allah u përbirin e ademit kjo tërgojnë që shkruaj u përbirin e ademit që do të do të veproj gjithashtu të trasmeton Bukhariu nga Omarën Husain Radhi Allahu anhu se thot, hyra të këpërfetit sallallahu aleyhi sallam, edhe e lidha dhe vend të këpore të gjamis. I erdhën disa njërëzë, profetit sallallahu aleyhi sallam nga fisi Benitemim, edhe i në tha profetit sallallahu aleyhi sallam të njërëzë përnojëni përgëzimin ofisi Benitemimbe. I thonë në përgëzove, përndaj në jepë dy her i thonë, Benitemimet profetit sallallahu aleyhi sallam.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 Dhe i thonë, jemenësit par, e parnuan përgëzimin e dërgore Allahut, por kemi ardhë për të të pytër për këtë që është dëmën për kaderin, për caktimin. E u thotë, profetës sëlem, ishtë Allah subhanu e ta'ala dhe nuk ishtë asë gjemë dhe ta. Dhe arshë i ti ishtë në mjuhuj. E shkroj në dhikër, në më në lokhën më afudhë dhe zdojgja, e më pasot kryoj që i të tokën. Ndërkohë paset, vëzhdojnë hadisi. E në cishë më dhëndën në që të regohet që ka shkrujtë Allahu Subhanën Talë në nëhë nëhë nëhë nëhë nëhë nëhë nëhë nëhë. Allahu Subhanën Talë gjithashtu ka shkrujtë edhe dhe primet të ti. Edhe gjurëmët e cilësive të ti. Andaj, thotë profetis sallallahu nësillem, që kërë Allahu Subhanën Talë krijojë krijesat, ose të saktojë kriimin e krijesave, e sh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 Rëndaj kemi dy fjallë në gjurë në rabët të cilë të shprehin vulletën e dëshirë në Allah subhanu ta'ala. E parë është fjallë al-mëshia, edhe e dyta është al-iradah. E parë është al-mëshia, edhe folje e saj është shaë, jëshau, shaë është kuarë dhe jëshaë është tashme, edhe al-iradah, që është eradah, ju rridu e në foljetë,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 pas i u erdhën aty argument dhe qarta, por atyra në kondradit, disa përityrë besuan, disa përityrë më huan, edhe po të dëshiron të Allahu, dhe po të dëshiron të Allahu, nuk dhe vritëshin, edhe vështë do në jetë. Gjithër shëtë thotë Allahu në jetë jetër, këdha ali ke je faalun Allahu ma i e sha, ma i e sha, kështu Allahu vepranë shfarë të dëshiroj. Dhe më thënë fjallën e lëmëshia. Gjithër shëtë thot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 dhe ai thotë gjithë profetit sallallahu alajhi wasallam që ai mos e humbi shpresën tek e vërteta dhe mos shqetësohet për humbjen e tyre sepse ajo ndodhi me caktimin e Allahut dhe me dëshirin e tij që ka depërtuar në çdo gjë. Prandaj thotë Allah në fund e hadithit dhe lejer ata lejer ata dhe shpifin e tyre. Gjithashtu thotë Allah subhanahu teala në një tjetër wala sha rabbuk se thotë dëshonë zotë jot la amana men fi al-ard kulluhum jami'an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 dhe ai vazhdojnë e të kohë më të në kontradikt edhe për këtë gjë i ka krijuar për këtë gjë i ka krijuar që të kenë kontradikt me një tjetrin me urdhsin e tij për të sprovuar ata me njëri tjetrin ولو شاء ربك ما فعلوا dhe këtu thot ولو شاء ربك لا جعل الناس امه واحده një dashu thot Allah në një tjetër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 Të regojnë që kryimi dhe që ështëja i takon vëtëm Allah subhanu wa ta'ala. Për ndaj dhe nuk del asgjën nga vullneti ti në univers. Që ofta jo e keqja po e mirë, si që shikojmë ne. Dovinë mësimit të ardshme, me lejnë Allah subhanu wa ta'ala, shpegimi urtisë Allah subhanu wa ta'ala dhe përse Allah e kryon të keqenë.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 dhe të zotë jo të kryonë qëfar të dëshiroj edhe zjedhë i dhe shdo thotë o nukirru fila arham i ma në shah dhe ne vendosim në barqët dhe nanëve qëfar të dëshirojmë edhe shumë-shumë edhe të tira i dhe shdo të transmitom një manë Bukhari nga Ebu Musa Eleshari se profetis sallallahu aleyhi sallam ka thënë dhe kjo është një hadit i dhe shdo që të regonë që është në dëshirë sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sall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 Ata i thanë nimet çifutot. E tha ju jeni mirë, posikur, më vërtet një popull i mirë, po sigurisht mos foshit Ozeiri është biri i Allahut. Edhe i than ata, edhe ju muslimanët jeni popull i mirë, po sigurisht mos foshit çfarë dëshiron Allahu dhe çfarë dëshiron Muhamedi. Domthon the po sigurisht mos gjisni, dëshirin, e bashkëngjisni dëshirën e profetit sallallahu alaihi wasallam me dëshirën e Allahut. Edhe të kalon tek një grup njerëzish të tjerë dhe pyet çfarë jeni ju? Ata ndëmit krishterë.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 Dhe nëse ata dëshirojnë, por Allah nuk e dëshirojnë e nuk ka për të eksistuar. Për ndaj dhe, bashkan gjitja e dëshirë se shdo krije se me dëshirën Allahut në mënyrë të barabartë me lidhë zërë dhe, është padritësi. Edhe një një dishka të të tërgurë dhe në hadithet të tjera, argumentet janë të shumëta, por për më suzjatur, sepse dhe kohë për nëmbaronë,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 Edhe lirad është emri që delë përksej folie Allahu të të shvepruës i asa që dëshiron Gjithashtu Thotë Allahu subhanëtale Thotë Allahu të aradë rabbuke Eje bluga e shudë dëhuma Dhe të dëshiroj zotë i odë që ata të rinë moshen në tyre pikuris Gjithashtu thot Allahu i madhurur Uaj dhe aradëna annuh lik e karjeten Thotë dhe kur ne dëshirojmë që ta shkaterojmë një fshatë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 dëshirën e Allahut subhanahu wa taala që ka depërtuar në çdo gjë. Por këtu është diçka që duhet kuptuar drejt. Dhe kjo është çështja që në që duhet përqendroheni, duhet kuptuar drejt. Sepse mbase dikush do pyesi, si ka mundësi që Allahu subhanahu wa taala të dëshirojë diçka dhe nuk e do ata? Edhe themi që përgjigjja kësaj pyetjeje është Se dëshira ndahë në du loje. Në më thë në e quëtë el i rade, për vlasin për të dytën. Ndërsa e para, el mëshie, nuk ndahë në du loje për vetëm një loje. E thështë el i rade ndahë në du loje. Êshtë dëshira e allohën, subhanohet aale, për dishka që ajo existoj, para, e jo të egzistoj, kjo është e para, dhe quëtë dëshira e egzistensës, që Allah dëshirojnë që këtë gjëtë të egzistoj më urtësin e ti, më urtësin e ti dhe më drejtsin e ti, që të egzistoj edhe dëshirë e dytë, është dëshira që ka Allah subhanu wa ta rala, që robrejt e ti veprin të veprinë të lëgjetë mirë. Edhe dëllimin dhe me të të dytë dëshirave, është si vionë.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 A ekzistojnë sepse ka dëshiruar Allahu të ekzistojnë. Por jo se i ka dashur ata. Do të bënin dallim ndërmjet dëshirës që ekzistojnë edhe dashurisë ndaj tyre. Dashuria është diçka, edhe dëshira që ato ekzistojnë është diçka tjetër. Edhe ajo që e qartëson këtulli çështi e që e bën më të qartë është ajo që do të rregojmë në fund inshallah me lenin Allahut. Edhe dallimi i dytë ndërmjet dëshirës së parë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 sepse dëshironë në loj që të eksistoj. Kurse dëshirë shëriatit të thotë që Allahu e dohë të lojgje, por mund të eksistoj, mund të eksistoj. Edhe që të kuptohet më qartë këllë të qështje, ndalim dhe me dëshirës, e existenza dëshirës shëriatit të shkry. Që Allahu subhanu wa ta'ala dëshiron që a i të veproj, kjo është dëshkira existencis. Kurse dëshirë shëriatit të shqë Allahu dëshiron që rogërit e ti të veprojnë, kjo �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 sepse nuk e ndalit kush dëshirën e ti dhe vulletin e ti. Kus e dëshirë shëriatit do të thëtë që Allah e do të lëgjej, e shë dashur, Allah e do besimin, i do pun të mira, e do, do dëvo të shmarin, i do besim parët, por e ka kërkuet dhe e ka kërkuet të lëgjej për tyre. Kjo është dëshirë shëriatit, kjo është dashur për Allah, kjo është dashur për Allah, kjo është dëshirë shëriatit.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 nuk arrritën do të ta bëj ndallimin ndërmjet dëshirës eksistencë dhe dëshirës së shariatit. Ngajithëan, si ka mundësi që Allahu subhanahu wa taala taurë diçka dhe passe të dëshirojë që ajo të ekzistojë? Duke mos bërë ndallimin ndërmjet asaj dëshirie që quhet dëshira e shariatit, që do thotë që Allahu ajo është dashur për Allahun, edhe asaj që është dëshira e eksistencës, që Allahu dëshiron të ekzistojë edhe pse nuk është e dashur për ta. Sepse ka urtësinë të tyre anto. Këta nuk e kuptuan do të lëgjeje Si ka mundësi që dëshirë allotit dëtjet Nuk të lëgje forme Nuk e kuptuan Që si ka mundësi Që allohë subhenu e tala ta u rejnë shirkun Edhe të, të dëshiroj e kësensën e ti Kërse ne themi që allohë e u rejnë shirkun E me gjitha të dëshiroj e kësensën e ti Me dëshirë në ti të kësensës Sepse në kësensën e ti ka shumë dobit më dhaja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 Theja dhevejt i fshatari mbapsh, o Allah ti nuk deshe që t'i vidhe dhevejt i dhe personi. E do t'ky fshatari, fshatari, njëri i fjesht, më i ditur, e njëftë më mjë dëshirë në lovës sa këj që i thoshtë dhe vetës djetarë. I tha, le, le, se nuk kam lepë përdoan të ndë. I thote i pse, po kam frikë thot se do të dëshiroj që i tha këne mbapsh edhe se këthe ndotot, sikur se e vodhe hajdu të thot për dëshirë në ti.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 Edhe i tha, subhane më në të në zëhani lë fëhsha. I tha është i pastor Allahu, do më shillartë Allahu i cilë është pastëruar për i imoraliteti. Do më dhënë që, do në të i thoshtë të ti që Allahu është i pastor, nuk kryonë Allah i imoraliteti. Do më dhënë si urtë imoraliteti në pas e kryu iblisi, që ka, do më pas e dy kryus. Edhe imoraliteti ka egzistuar pa të dëshirë në Allahot. Do më rishë du bërë në dalimi në, Allah nuk i do imoraliteti, jo. në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 Në më hojnë që shdoj që e kështon në univers Që të dhe dhe kundështim Dhe gjynave kufër Mose kështon Duke dhe të ruar në loj që të kështon A i se do të kështon ku se ne duem A të herë kaloj, kaloj një pikëtjetër dhe i tha Kjo djetar i humër I tha po mirë thot Me i që qakë shus ishtu o ti Që e kështon ka me dëshirën e ti ishtë dëgjë A dëshirë O në lojë suhënëve të ala Thot, që fa mendimi këti thë nëse Allahu thot mua më hum nga rrugët e drejtë, nëse ti thua dhëme që atër ullëzimi dhe hum e që ka ndortë Allahot dhe, thot, me që ka ullëzimi dhe hum bja dhe kufri dhe besimi, Allah, dhe në gjithë në ndortë Allahot dhe pas kanë eksistuar me dëshirë në Allahot, në gjithë akto. Shme dim këtë thot, nëse Allahu më hum mua nga rrugët e drejtë, dhe nuk mua në zonë në rrugët e drejtë. Am, am ka bërë drejtësie o